încălză pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi 2C004 va începe cu prilejul versetului 8 al epistolei a doua către Corinteni, capitolul 1, în care vom pătrunde de îndată ce mai întâi vom da citire episodului următor din cartea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul lecțiunii trecute îl l descria pe Ștefan ajuns în armată. Acolo, după ce mai întâi a fost tras și el de către prietenii lui în lume, ajunge la un moment dat să treacă pe lângă o adunare unde aude o cântare care a răscolit toate amintirile lui. Intrând de înăuntru, a auzit pe predicator vorbind, parcă adresându-i se lui direct și a fost foarte adânc răscolit. Ieșind afară din biserică, Ștefan a fost atât de mișcat încât ne spune aici episodul că în ziua aceea n-a putut să se mai ducă la cărciumă și nici a doua zi. Cum își petrecu următoarea săptămână nu se poate descrie. Oriunde mergea și stătea, îl urma glasul tânător al predicatorului pe care îl auzise la adunare, pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeul tău. Mâncarea nu-i mai plăcea, băutura și mai puțin, iar de dormit, bietul Ștefan nu mai putea să doarmă. Vorbirea murdară și înjurăturile camarazilor lui îi făceau scârbă. Simțea că Dumnezeu este viu și că El însuși trebuie să-L întâlnească. În cursul săptămânii îi trecură prin fața ochilor toate păcatele cu care îl mâniase pe Dumnezeu acasă, cât și aici. Ele îl apăsau așa de îngrozitor încât era aproape disperat. De sute de ori se întreba, de ce oare m-am dus acolo? Dar când a venit duminica următoare, era printre primii care s-a dus la adunare. Serviciul divin încă nu începuse. Cei prezenți vorbeau un șapte între ei. Lângă Ștefan, luă loc un tânăr prietenos și îl întrebă prin de interes ce-l doare. Ștefan n-a putut să-i răspundă. Acela a început însă să-i vorbească despre Fiul lui Dumnezeu așa de frumos, cum încă Ștefan nu mai auzise până aici niciodată vorbindu-se despre Hristos. Atunci îi mărturise și Ștefan, fără preget, toate temerile lui. Mult n-a putut vorbi, căci început deja cântarea. De data aceasta urcă la amvon un tânăr și început să citească. Veniți la mine, voi, cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Ștefan știa din copilărie versetul acesta de aur, dar vezi, abia acum îl înțelegea că știa ce înseamnă să fii trudit și împovărat. Niciodată nu se gândise cine îl chema așa că era Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul lumii. Și ce salvator! Ah, predicatorul vorbea în așa fel despre el, încât lui Ștefani se și părea că îl vede întinzându-și mâinile spre el și parcă strigând: Vino la mine! După aceea, predicatorul strigă: Domnul Isus vrea să te ajute și pe tine, vino la el! Tu ești împovărat de păcat și păcatul te distruge, vino la el! Mărturisește-i totul, el îți va lua sarcina care te apasă, căci fiul omului a venit să caute și să salveze ce era pierdut." Ștefan credea că însuși fiul lui Dumnezeu îl strigă prin gura servitorului său și pe când toți ceilalți cântau, el căzut pe genunchi și mărturisi Domnului Iisus toate păcatele și îl rugă apoi cu lacrimea mare să-i dea iertare și grație. Și așa cum soarele străpunge cu razele lui nori și îi alungă, așa dispăruși teama lui. O pace nemai cunoscută și o bucurie de nespus intrară în inima lui. El știa că este un mare păcătos, dar și că îi se iertase totul și că dobândise grație. În în ziua următoare își cumpără un nou testament, și nu mai trecut nicio adunare la care să nu fi luat parte dacă îi îngăduia serviciul. Așa a ajuns la sfârșitul anului al treilea. Ștefan, care mai înainte se gândise să rămână în armată, acum de-abia aștepta ziua să se poată în sfârșit întoarce acasă, ca să se ducă la ai lui și să le ducă și lor vestea bună cât de bun este Dumnezeu și ce medic minunat al sufletului este Domnul Isus Hristos. Cu el se petrecuse același lucru ca și cu omul din Gadara care se însănătoșise, căruia Domnul Iisus îi zisese, du-te acasă la ei și vestește-le ce mult bine ți-a făcut Domnul. În sfârșit, a venit ziua liberării. Părinții, rude și camarazi îl întâmpinare cu bucurie pe cel întors acasă din străinătate. Mama nu se mai sătura să-l privească. Ce chipeș se făcuse, ce frumos se purta și ce înțelept putea să vorbească. Totuși nu trecură două sau trei săptămâni și în cele trei case se vorbea în șoaptă că Ștefan venise de la armată cu o credință nouă. El nu mai voia să bea și nici să mai meargă la dans. În fiecare dimineață și seară se ruga și citea cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l mai auzea nimeni înjurând și aproape că nu era om cu care să nu fi vorbit deja despre fiul lui Dumnezeu. Da, aproape că nu se mai gândea la nimic altceva decât numai la el. În primele zile, Hradski nu-i spuse fiului său nimic. Dar când acesta îl rugă să citească și el în Biblie, să nu mai înjure după fiecare cuvânt și să se împace cu Blașco, atunci se răsti cu răutate la Ștefan. Când fratele său, Ondrej, venea beata acasă, Ștefan îl îndemna, astfel că și el și nevastă să se supărare pe el. Când văzu Ștefan că mama lui vindea lucruri din casă fără să știe tatăl său și îi spuse că e păcat, s-a supărat și ea. Așa că lui Ștefan nu i-a mai rămas nimeni în casă de partea lui decât bunicul. El era singurul care nu se sătura să audă cuvintele bune pe care le spunea Ștefan. Deoarece peste zi nu aveau timp să-și vorbească din cauza treburilor, o făceau noaptea. Ștefan se duse încă din primele zile să-i viziteze și pe ai lui Blașco. Blașco era un om cinstit și cum se cade. El citea cu silință cărțile Iov și Tobia, precum și textele duminicale. Lumea îl socotea un om deștept și la fel se socotea și el pe sine. Ceea ce Ștefan îi povesti despre Iisus, pentru el fu ceva nou. Dar nu se putea măsura cu Ștefan și pentru că observă că tânărul cunoștea mult mai mult din cuvântul lui Dumnezeu decât el, care era mai în vârstă, se supără și îl disprețui pe Ștefan. De câte ori venea acolo, Blașco se lua la ceartă cu el. Cu un asemenea prilej, Blașco spuse, Dacă un om se încrede în Dumnezeu și își câștigă cinstit existența, după ce moare Dumnezeu îi va ierta totul, dar cine poate să știe câtă vreme trăiește că păcatele sunt iertate? Eu știu lucrul acesta, unchiule, devenit Ștefan cu bucurie. Taci și nu hurii pe Dumnezeu, se răsti la el. Eu nu huriesc pe Dumnezeu, unchiule, dar Domnul Isus spune, veniți la mine, voi cei trudici și împovărați, și eu vă voi da o sufletelor voastre. Și mai spune, cine vine la mine, pe acela nu-l voi izgoni afară. Ei bine, dacă îi pe cineva la dumneata și vrei să-i dai o bucată de pâine, vrei să-și vină într-adevăr, nu-i așa? Iar dacă ascultă și vine, îi vei da pâinea și el va ști că i-ai dat-o. Când Domnul Isus m-a strigat și a vrut să-mi dea grație, atunci l-am crezut și am venit la el, am primit de la el grație și iertare de păcate. El mi-a luat povara. Eu eram legat de păcat, el m-a eliberat. Așa poate și trebuie să știe orice om dacă Domnul Isus i-a iertat păcatele sau nu. Dacă nu știe lucrul acesta, ele nici nu-i sunt iertate. Ah, oh, ești un fariseu îngânfat, un adevărat eretic, strigă Blașcu. Băieții au aceasta, o spuseră și celorlalți copii și așa i-a rămas numele în Valea Dubrava de eretic. Iată aici, iubiți ascultători! Două categorii de oameni care purtau același nume creștini, dar a căror trăire era așa de departe ca răsăritul de apus. Ștefan, care avea un Cristos viu în viața lui, se ținea deoparte de păcat, se siza imediat păcatul și se îndepărta de el ba mai mult decât atât, îndemna și pe cei care se numeau și ei creștini la sfințenie. De cealaltă parte, părinții lui și toți cei din jurul lui, care și ei se numeau creștini, nu vroiau nici să audă despre cuvântul lui Dumnezeu și viața de motiv pentru care îl urau de moarte. Acestea sunt două categorii de creștini pe care le întâlnim și noi astăzi la tot pasul, unii care se numesc dar trăiesc mai departe în furtișaguri, minciuni, hoții, înșelătorii, curvii și câte toate celelalte, iar alții care trăiesc o viață curată și de sfințenie, căutând în fiecare zi să se alinieze cu viața Mântuitorului al cărui nume îl poartă a lui Isus Hristos. Episodul de astăzi ne lasă o întrebare extrem de importantă. De care sunt eu? Din care categorie fac eu parte? Să nu uităm cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa la capitolul 21, versetul 8. Dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvânteze ascultarea mesajului nostru cu o cercetare zguduitoare asupra fiecăruia. Aceia care ne-am numit creștini, dar am trăit mai departe ca lumea din jurul nostru, Ajută-ne să ne întoarcem acum la tine, o întoarcere cum a avut-o Ștefan, mărturisindu-ne tot trecutul nostru, tot prezentul nostru și încredințându-ne viitorul în mâinile tale pironite pe cruce, pentru ca eu să pot deveni copil al lui Dumnezeu și să facem lucrul acesta acum cât încă ne putem întoarce la tine, pentru că apoi să putem împărăți cu tine o veșnicie întreagă. Amin.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 Pus, pus. Poate harul tău fi apropiindu ne acum de cuvântul lui Dumnezeu vom da citire versetului 8 de la 2 Corinteni, capitolul 1 care astfel grăsuiește În adevăr Fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Sfântul Apostol Pavel a fost înconjurat de multe greutăți și a apăsat de multe poveri. De astfel de purtare din partea lumii au avut parte mulți dintre cei ce au vestit Evanghelia, așa cum citeam în povestirea noastră cu care ne-am început lecțiunea. Totuși, Pavel a avut unele suferințe și încercări prin care foarte puțini au trecut. Aici el amintește o astfel de încercare pe care chiar el, care era obișnuit cu moartea, n-a uitat-o. N-a fost numai una din cele mai mari suferințe, ci a și ținut mult. E greu să pricepem că tocmai aceia care iubesc mai mult pe Dumnezeu și sunt predați în întregime în slujba sa, au parte de un pahar mai plin de amărăciune. Dar dacă am trecut prin suferințe și apăsări pe care le ține minte, să știm bine că nici Dumnezeu nu le-a uitat. El strânge, așa cum spune psalmistul, lacrimile noastre în burduful său. Aceasta arată cât de mult prețuiește credincioșia noastră când trecem prin suferințe și cât de mult ia el parte la toate durerile noastre. Știind bine, prin credință, lucrul acesta, cât de liniștiți și încrezători trebuie să rămânem în mâna Tatălui nostru Ceresc care nu va îngădui să vină nimic peste noi ce ne-ar putea aduce pagubă duhovnicească. Chiar când durerile ni se par că au trecut puterile noastre, de fapt, nu este așa. Dovadă stă faptul că au trecut peste noi și nu ne-au frânt. Cântarul lui Dumnezeu nu greșește, trebuie să știm bine lucrul acesta. Durerile însă ne răpesc simțul proporțiilor, și nu mai putem gândi drept. Lucrul acesta se întâmplă și celui mai credincios om. De aceea Dumnezeu nu ține seamă de anumite stări, cuvinte și chiar fapte izvorâte din pricina durerii. El nu ne va judeca pentru acest lucru. În timpul durerilor noastre, Dumnezeu este Dumnezeul mângâierilor și nu al judecății. La versetul nouă, Apostolul Pavel continuă să ne spune, să ne descrie împrejurarea aceasta cu următoarele cuvinte. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem în crederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Nu trebuie să luăm drept adevăr ceea ce ne spune gândul nostru, iubiți ascultători, ci să nu facem lucrul acesta mai ales când trecem prin durere ci să privim la Dumnezeu care cântărește totul în cea mai minunată dreptate, ținând seamă și de mântuirea noastră și de lucrarea Lui pe pământ, la care avem și noi o parte de împlinit. Noi nu plecăm de pe pământ mai devreme cu niciun minut înainte ca să ne fim împlinit tot ceea ce ne-a fost dreptul nostru în lucrarea Lui Dumnezeu. Plecarea sau rămânerea noastră pe pământ, dacă suntem credincioși cu adevărat, este un lucru mai important decât moartea unei vrăbii. Și dacă Dumnezeu ține seama de o vrabie, cum nu va ține seama de tot ce se petrece cu noi? Vedem aceasta la Matei 10, versetul 29. Și chiar dacă trebuie să murim, odată tot vom trece peste așa ceva, să nu privim la moarte ci la Dumnezeu care înviază morții. Spune Pavel aici, trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea crederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Dacă suntem plini de viața trupului, dacă ne merge bine pe pământ, dacă nu ducem lipsă de nimic în ceea ce privește trupul, atunci începem să ne încredem în noi și uităm de Dumnezeu și de făgăduința învierii Lui. Numai când murim zilnic, adică duhovnicește, numai atunci ne putem încrede cu adevărat în Dumnezeu în toate privințele și credem puternic în înviere. Când ne spune gândul că trebuie să murim, înseamnă că trebuie să ne punem atunci mai mult încrederea în Dumnezeu care înviază morții. Ăsta ar fi un rost al gândului care ne-a venit. Oare nu-i drept să înțelegem și în felul acesta versetul de mai sus? La versetul 10 din 2 Corinteni 1 Apostolul Pavel spune El, adică Dumnezeu, ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Dragii mei, Dumnezeu este izbăvitorul nostru din toate încercările prin care trecem și din orice fel de moarte. Să ne aducem mereu aminte de acest lucru ca să putem rămâne liniștiți și plini de nădejde în orice împrejurare ne-am aflat. Cine crede și se încrede cu adevărat în Dumnezeu, cunoaște și trăiește bucuria nădejdi curate și neclătinate. Numai cine este conștient tot timpul că Dumnezeu este izbăvitorul lui din orice nevoie, poate păși liniștit pe calea nădejdi. Nădejde fără Dumnezeul izbăvirii nu e cu putință. E ca și cum te duce iarna să culegi fructe din grădină. Nădejdile oamenilor care nu-l au pe Dumnezeu ca izbăvitor. Sunt ca baloanele de săpun, iute dispar. Nădejdea adevărată își are rădăcina în credință, iar credința adevărată este zidită pe Dumnezeu stânca veacurilor. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Așa vorbește credința, așa vorbesc cei izbăviți de Domnul. Copiii lui Dumnezeu sunt copiii credinței și ai nădejdii. Ei privesc dincolo de munții necazurilor și ai morții și se bucură de priveliștea minunată a pajiștilor vieții fericite din împărăția lui Dumnezeu. Fericitul Augustin spune că nădejdea noastră în viitor este tot atât de neîndoielnică și limpede ca și o întâmplare petrecută în trecut. Biruința vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului și a adevărului asupra minciunii este o realitate pentru toți cei ce cred cu adevărat în Domnul Iisus, biruitorul păcatului și al morții. În el își păstrează ei necurmat o nădejde proaspătă și puternică. Făgăduințele lui de viitor sunt realități prezente prin credință și nădejde.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 puterea puterilor, aducându-l în locul unde este nevoie de ajutor. Dacă Sfântul Apostol Pavel avea nevoie de ajutorul rugăciunilor credincioșilor, cu cât mai multă nevoie avem noi de acest ajutor, întrucât nu suntem la înălțimea și puterea lui duhovnicească. Fără rugăciune nu se poate trăi viața de credință, nu se poate face niciun pas pe calea cea nouă și vie care ne-a deschis-o Domnul Iisus prin trupul Său. Rugăciunea este firul care ne leagă de Dumnezeul Harului și al puterilor nebiruite. Ceea ce este legătura pe care o are lampa electrică cu uzina ca să poată lumina, același lucru este legătura noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. Fără această legătură, nu putem lumina, nu putem trăi duhovnicește, oricât de bună ar fi instalația credinței, cunoștinței și râvnei noastre în lucrarea Evangheliei. Trebuie să învârtim de întrerupător, adică rugăciunea, ca să se poată face legătura cu uzina, cu Dumnezeu. Și aceasta este o treabă pe care o putem face numai noi. Dumnezeu nu va face în locul nostru Nimeni de la o nu vine să învârtească de întrerupător dacă noi nu facem lucrul acesta ori de câte ori avem nevoie. Cu lampa vieții noastre aprinsă prin rugăciune putem să ajutăm și pe alții pentru că într-un întuneric mare e nevoie de unirea mai multor lempi. Sfântul Bernard spunea, acum rămân aceste trei, vorbire, pildă, rugăciune. Dar cea mai mare e rugăciunea, căci vorbirea puternică e lucrare, dar rugăciunea câștigă har și eficacitate, adică rezultat bun pentru vorbire și pentru lucru. Te pune pur și simplu în uimire viața unor oameni ai lui Dumnezeu, viață de roadă și biruință prin faptul că au înțeles marea valoare a rugăciunii și au trăit-o practic. Ei aveau întrerupătorul lămpii vieții lor deschis spre Marea Uzină, de unde le venea puterea ca să lumineze. Așa de pildă, Luther spunea despre sine. Dacă nu stau în fiecare dimineață două ore în rugăciune, în timpul zilei diavolul mă poate învinge. Unul din cei mai sfinți propovăduitori ai Evangheliei din Scoția, John Welch, își socotea ziua pierdută dacă nu se ruga 8 sau 10 ore. Avea lângă el o cuvertură cu care se acoperea dacă se scula în timpul nopții. Dacă soția se plângea când îl vedea proșternut, el zicea, dar bine femeie, eu trebuie să dau socoteală pentru trei mii de suflete. Fericitul Augustin spunea, cel ce știe să se roage bine, știe și să trăiască bine. Și tot fericitul Augustin explica rugăciunea spunând, rugăciunea este cheia cerului se înalță rugăciunea și se coboară îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu în Harul Său ne-a dat în mână cheia rugăciunii ca să descuiem cerul darurilor sfinte ori de câte ori avem nevoie pentru propășirea vieții noastre duhovnicești, pentru propășirea fraților noștri și pentru propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. Rugăciunea adevărată are trei laturi principale, lauda lui Dumnezeu, Mulțumirea și cererea. Sfântul Apostol Pavel în versetul de mai sus spune Prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Cererea și mulțumirea trebuie să fie unite în rugăciunea celui credincios. Sfântul Apostol Pavel dorea nu numai cereri pentru el, ci și mulțumiri lui Dumnezeu ca în felul acesta să fie înălțată și mai mult lucrarea Evangheliei care se făcea prin el. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru frații noștri, pentru biruințele din viața lor, iată un îndemn limpede din partea Duhului Sfânt. Prin unirea rugăcilor noastre se poate păstra mai bine unitatea noastră duhovnicească. Toate darurile duhovnicești sunt de mare trebuință în viața noastră, cu Hristos, dar rugăciunea este cea dintâi dintre nevoile noastre. La punctul acesta avem un moment de cercetare. Ce rol joacă rugăciunile în viețile noastre? Un bărbat, mai ales, trebuie să aibă moment de rugăciune el singur cu Dumnezeul lui, apoi împreună cu soția, apoi dacă are copii împreună cu copiii, și apoi rugăciunea din adunare și ocazională. Cum stăm noi în privința aceasta? Avem noi aceste momente de rugăciune și să fie zilnice? Să știți cu privire la rugăciunea din familie, acolo unde soții îngenunchează, deci accentuez, îngenunchează în fiecare zi și se roagă Domnului, după aceea cântă și o cântare, nu mai este loc de ceartă, de scandal și de vrajbă, pentru că rugăciunea alungă pe cel rău cu o forță irezistibilă. Orice poate el să rabde, numai doi soți rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu poate înghiți și de acolo trebuie să fugă, trebuie să dispară, să se topească așa cum se topește ceara în soare. Este deci un prilej bun de a ne verifica și starea noastră, cum merg căsniciile noastre, aflând cu ocazia aceasta că dacă avem probleme, ar trebui să le căutăm motivul aici. Ori de care natură ar fi problemele, ele își găsesc rezolvarea, în rugăciune, căci îngenunchindu-ne deopotrivă soț și soție în fața Domnului, capitulând cu noi înșine în fața Domnului, dăm voie Domnului Dumnezeu să intervine în lucrarea noastră și să lumineze, să limpezească și să pună totul într-o desăvârșită armonie. La punctul acesta încheiem programul nostru de radio 2C004. Cerând ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.